välkommen till Ur mitt perspektiv poddsnack. Jag som talar heter Kim Blomqvist Dagens datum det är den 18 juni 2017 Detta avsnitt får bli ett kortare avsnitt. Jag har lite problem med uppkopplingen ibland på den här datorn Jag måste nog köpa en repeater känns det som för det är väldigt ostabilt eftersom jag inte kör trådat på denna dator jag spelar in på Hur som helst, jag tänkte ta upp lite om Emma eh, Bordafestival som är snart. Eh, lite dåtid och nutid. Och eh, lite grann om mina retro prylar med teknikstrul och sånt där. Jag är fortfarande inte bra från bihålorna och sen har jag ju dessutom en, efter en bilolycka 06 när jag fick operera knäckte näsbenet och att härnäs roten och så där fick genomgång operation så att det är därför jag låter snuvig många gånger det är folk som har undrat som är ständigt förkyld det så är det inte alltid. Eh hur som helst stämmer både festivalerna ju på intåg. Eh arrangören har ju sagt att detta ska bli det sista är med på våra festivalen och ingen annan aktör tar över men han förvisso har de sagt det tidigare med men det har fortsatt men vi får väl se. Det är det är lite lite intressant artister som ska uppträda. Så jag ska själv inte dit jag är för gammal för sånt. Men det är ju kul för kommunen och det är kul för ungdomarna att någonting sker här i trakterna. Allan Walker från Disk Jockey där skulle väl uppträda. Bland annat Mac Cool, jag var väl också en av dem och jag har varit förbi när jag cyklat förbi tidigare år så Doktor Bombay var någon gång när jag var förbi där och E-Type var det också när de uppträdde. Eh men jag har faktiskt bara varit på i en gång på Hembygda festivalen och det var 1995 men då var det inte alls så stort idag är det ju ja runt 10.000 besökare. Då var det inte alls så stort. Eh, men det var ju kul och var ju trevligt tyckte man då som ungdom. Jag var även. Vi var nog samma år 95, vi var jag nere på i Hultsfred jag och några vänner. Eh så Kat Prep stod jag så levelless spela live. Så det var ju kul. Annars tyckte jag väl att Huddsfred var väldigt mycket eh anarkister och och sånt där jag var inne på campingområdet, men vi kampade ju inte utan vi jo vi hade ju chaufför så vi åkte ju förnybra till Huddsfred fram och tillbaka. Så att eh men vi får väl se hur det blir. Jag var förbi festivalområdet här en dag och kollade lite dem håller på och gör i ordning där klippar gräs och och sånt. Och Hultsfred det finns ju inte kvar längre. Märkligt nog för de hade ju ändå väldigt mycket besökare och och få den var sant ro attraktivt av folk. Eh så att eh, det är väl uppe i Linköping vet jag de har och Summerburst. Där var det väl för övrigt nu våldtäkt och sexuella ofreda men i följd med det nya samhället som har skapats, tyvärr får jag väl säga att det här med kvinnofrid inte respekteras. Det är inte meningen att man ska gå på en spelning och få kul och sedan utsättas då för sexuella trakasserier eller till och med riskera att bli våldtagen. Det är något som inte stämmer. Eh andra spelningen är så att GS spelar på Slottsrinen i Bojöholm. Det var väl runt den 19 juli. Biljetterna var rätt dyra, 705. Jag funderade på om man skulle dit men ja, jag får se. Eh och eh Lanttoit Kalmar, de har ju ofta gratis uppträdande med artister. Kristin Åkström skulle vara där, de bojor för över till utanför Kalmar. Hon skulle vara uppträde i sommar och Köl Clamp ska vara och där refreshmenten rockabilly eh rock alla akrogruppen ska också vara satt. Det, det blir väl att man åker in till Kalmar tillamtalet sätts på någon av utservägen och lyssna på lite musik i sommar. Känns det som För min del eh så så kan det vara jag pratade lite i början här nu med teknikstrul och så där. Eh jag har ju Jag har ju köpt dels en Raspberry Pi 3, den senaste Raspberry Pi modellen. Den är ju väldigt snabb i kort start och det är till och med 64 bits. En dator med både Wi-Fi nu och Bluetooth. Eh, det fanns inte i de tidigare generationerna och har ju en 2.2B 2.2B och där får det hon sin adapter eller kör med kabel men å andra sidan så kör jag nästan alltid kabel i mina mediasenter för bästa uppkoppling när du streamar från Netflix och Kodi och liknande så att men i alla fall det har varit lite strul med det där jag har använt dem då ett 32 megabyte minneskort eh till mitt Raspberry Pi och den tog inte noobs alltså det är ju en sån här nybörjare var en väldigt enlig installation. Men lite efter mycket moment så har jag fått igång det så nu kör jag med Linux version och sen har jag Kodi på den också då som mediasenter. Så köpte jag från iBuyAsien ett en mediasenter då. Den Android, jag tror det är 5.1 eller 5.0 version Android eh med Kodi också. Den den funkar bra för det är priset det är HDMI, det är Wi-Fi och och sånt. Och sen då har jag fru utom det i, i spelrummet så att säga så har jag ju en HTPC och tanken är med HTPC:n att jag ska köra internetradion via den för att det har, min gamla speldator det är en en Dell med dubbla raid hårdiskar. Den har nån på nacken men den den funkar och så där men det blir någon konflikt med den när jag ska köra Shoutcasten. Så att det stänger av sig efter en viss tid. Speldatorn villa inte köra internetradion på för jag livrade att den blev överhettad och det har varit med om en gång tidigare. Och då gick hela moderkortet sönder. Det vi provade med ny kylpasta och så vidare, det kvittrade. Den var ständigt. Den gick aldrig mer igång. Så att jag tänkte att HTPC:n, den den får gå som den är. Så det är därför det har varit lite upp och ner med sändningarna där och då så blir det som sagt en kortare evation och det blir inte någon musik eller något sånt eftersom mitt bredband här uppe är lite som det tyvärr. Eh sen fick jag när vi ändå prata teknik jag fick för ett par veckor sen ett minneskort till mitt PlayStation 2. Jag har ett äldre PlayStation 2 där så fett modellen och stora modellen med nätfackskort på baksidan och fördelen med den gamla versionen jämfört med slim versionen av PS2 det är ju att du kan använda en hårddisk i den. Sagt och gjort så jag sa att jag uttryckt i en 200 GB hårddisk. Jag har köpt HD loader på skiva men nu fick jag som sagt ett minneskort också. Så nu är den softmoddad så jag kan köra brända spel och den är regionsfri. Jag har lagt in spel på hårddisken. Det ska även gå att köra via nätverk om man har en korsad kabel. Nu har jag ingen korsad nätverkskabel. Jag sa att det låg runt 140 spänn eller något sånt på nätet. Sen fick jag en USB dongle till mitt gamla Xbox original med posten jag beställde från Ebay. Jag kollade på något klipp på Youtube att man kan föra över spel från USB då, från datorn till USB. Xbox åt men problemet var att den här killen som gjorde den här videon han nämnde ju inte att det är ju inte alla USB-minnen som är kompatibla. Och framförallt så de som är kompatibla är väldigt små, alltså det är sällan någon som är över 2 gig. Och regeln så ligger ju spelen på 3, 3,5, 4 gig till ett Xbox som med lite bättre kvalitet om man säger så med, med de spelen. Så det kändes som att det var rätt bortkastade pengar så då får det väl bli antingen att köpa en kabel eller fortsätta bränna spel och lägga in det på hårddisken så så kan det vara så att nästa poddsnack planerar jag till nästa tosdag klockan 18 och det blir väl en sändning direkt på internetradion där men det blir ett förespelat program så till dess ha det så bra, sköta om er